Ek groet u vanmorgen in die naam van die Heere Jesus Christus met die bede dat die Heere ook op een besondere manier vanmorgen met ons sal praat. Ek wil net so'n aankondiging maak, ons weet, vrijdag was nou uh, die nationale vrouwedag geweest. en volgens Genesis 2 vers 8 uh, is Eva as Adam sy gelijke geskapen soos daar sta. Nou weet ons dat in die wereldgeschiedenis was die verskynsel van paternalisme uh, ooral nog maar werkzaam en doenig gewees, selfs ook in sekere kerke. En ons is baie dankbaar dat ons vandag kan sê dat die vrou staan by haar uh, rechtmatige plek in die samenleving. Oor een weie spektrum van die leven uh, doen sy ook haar deel in ons. Heer dank, die vrou is ook daarvoor dan net op een persoonlijke vlak. Uh, ons weet ook dat ons ook maar gereeld dink aan ons moeders en vrouwens en dochters vir hulle betekenis in ons leven. En as hulle ons al ontvallen, dan eer ons hulle nagedachtenis. As hulle nog by ons is, dan dank ons hulle uh, vandag weer vir hulle liefde en hulle ondersteuning en hulle zorg. Ons dank ook die Heere vir sy beskikking, uh, dat ons vir hulle in ons leven kon hee en kan hee. Dan die tweede opmerkingkie, daar is so'n bykie van een aanpassing in, uh, in die liturgie van morgen, ek gaan nie skrifleesing doen nie, ons gaan dit later so saam met, die, saam met die preek gaan ons dit dan hanteer. Ons hulp is in die naam van die Vader en die Seen, en die Heilige Gees. Genade en vrede vir u. U weet, in, in Erediens is een dialoog, waar die Heere met ons praat en ons daarop reageer. En ons het so pas met die Heere vir ons gegroet, met die Wotum en die Seen groet. En ons moet ook daarop reageer, en ons gaan nou ook een lofsang syng, omdat ons ook die Heere vanmorgen wil loof. Kom ons sing dan nou lied 1, 9, 7, die eerste vers. luister nou na my opsomming van die wet van die Heere. Elke geboord uh, het negatieve betekenis, by woorde, wat ons nie mag doen nie of moet doen nie, byvoorbeeld, on mag nie doodslaan nie, of dan ook positieve, wat beteken dat ons moet positief recht leef, as gelovig is. En as ons die verskillende geboeie dan kijk, die positieve opdrachte van elke geboord, kan ons het zo so, so opsomm, Eerste gebod, ek wil die ware God aanbid en niks en niemand anders nie. Tweede gebod, ek wil God aanbid, soos hy aan my voorskryf in sy woord. Annoe word nie soos ek goed dink, wat vir my goed en lekker is nie. Drie, ek wil God door my woorde en dade vereer. Vierde gebod, ek wil van die rustdag een krachtstasie maak, om geestelik toegerust te word, so dat ek die boze werke kan vermaai en om lichamelik versterkt te word vir die komende week sy eise. Vijfde gebod, ek wil gezag oor my eerbiedig en dit ook reg hanteer as ek in een gezagsposiesie is. Sesde gebod, ek wil my eie en anderse levenskoester en kwaliteit daar aan voeg. Sevende gebod, ek wil kuis leef ten opzichte van alle aspekte van seksualiteit. Achtste gebod, ek wil my eie en anderse besittings oppas. Negende, ek wil een mens van integriteit wees, op wie ander kan peiltrek. Tiende gebod, ons wil dat, soos Gelaasheers 5 vers 16 sê, dat ons leven steeds door die gees van God beheers word, want dan sal ons nooit swig voor die begeertes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 Drie maal heilige God, Vader, Seen en heilige Gees, ons aanbid u en ons, aan, en ons eer u als die drie enige, die skepper en onderhouwer van alles en allemaal, ons Vader en ons Verlosser Jezus Christus, wat gekom het en gesterf het vir ons zondes. En u, o heilige Gees, wat in ons harte ingekom het, en wat vir ons lei om ook vir u te kan, kon aanvaar as ons verlosser en zaligmaker, as ons leidsman door u woord wat u ook vir ons nagelaat het. En ons dank u dat ons het ook in ons eie taal het, want u praat ook door u woord met ons. Ons dank u dat door die eeuwe uh, u ook ander mense door u gees in staat gestel het, om dit wat u in die ouwe nieuwe testament vir ons nagelaat het in die twee tale daar te vertaal, so dat dit oor die wereld verspreid kon word. Dank u dat ons het in ons besit het. Dank u dat ons ook nou kan buig onder die gezag van die woord. En ons bede is dat u nou dan ook met ons sal praat en dat ons sal besef dat u ook door die woord tyd het vir ons om Christus wil. Amen. Ons bedien die woord van die Heere vanmorgen aan u, uh, soos die Heere met ons praat in Psalm 22. En ons sal nou, soos wat ons by die sekere is kom, sal ons het op die skerm kry uh, van daar die verse. In hierdie Psalm maak David, die gelovige David, sy hart oop oor sy ervaringe. Hy... Uh, hou niks terug nie, en hy sê alles wat hy graag wil sê. Hy vertel dat die lewe vir hom baiemaal, baie keer vreselik rond het, en dat hy soms worstel met die dieptes van onzekerheid en van benauwdheid, en dan weer ervaar hy wonderlijke vreugde en vrede. En dit gebeur in die aard van die saak ook met ons allemaal, die lewe is dooddievoerig so, het gaan nie net altyd goed en mooi en lekker nie, maar daar is ook die zwaar dinge en die moeilike tijde, wat ons allemaal dan ervaar. En uit hierdie psalm kan ons dan baie ook leer, in verbaard met hierdie aspek van die menslike leven. Dit is so, dat die aard en die graad van die negatieve dinge en ook die positieve wat ons ervaar, van mens tot mens verskil. Dit is so. Ons is individue met eie persoonlijke maar in weese kan ons saamstem met dit wat David dan ook hier vir ons sê. Die eerste gedachte wat dan na vore kom is David sy slechte emoties. Hy praat met God daar oor. Hy val met die deur in die huis in die begin van hierdie besalm en hy stort sy siels ontsteltenis uit. In verse 2 en 3 sê hy, My God, my God, waarom het hy my verlaat? en bly u ver as ek om hulp roep. My God, ek roep bedags en u antwoord nie, ook s'nachts, maar ek kry geen ris nie. Vrymoedig openbaar David hier sy, gedag, sy diepste gevoelens aan die Heere. Hy is ontsteld omdat hy voel God ignoreer om. Bedags en s'nachts, dit was sy onophoudelik, soek hy vruchteloos na die Heere. En dan, wat hoe raak dat ons, soms, kan ons ons ook met hierdie David se emoties vereenselvig. Ons ken die gevoel asof die Heere nie ons elende en krisisse of ons gebede wil verhoor nie. Ons probleme kan selfs so groot wees, dat ons begin twyfel of die Heere selfs in staat kan wees om ons gebede te verhoor en vir ons te helpen. Het voel soms, asof ons gebede nou maar net tot die in die plafond kom, en dan nou maar nie verder gaan om die heren te bereik nie. Dit is wat David en ons soms kan voel. Maar die vraag is, hy praat ook van sy emoties hier, van sy gevoel, maar wat weet hy? Hy, hy praat ook van dit wat hy weet. En dan weer onthoud David, die eerste wat hy daar na verwees is, David onthou Godse positieve rol in die geskiedenis van Israël. Hy verwijs na die Heerse betrokkenheid by sy verbondsvolk. Daarvan in vers 4 tot 6 sê hy U is toch die Heilige wat woon waar die lofsange van Israël weer klink. Op U het ons voorvaders vertrouw. Hulle het vertrouw en U het hulle gered. Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry. Op u het hulle vertrouw, en hulle is nie beskaam nie. Aan die woorde, Davidse verstand sê vir hom, maar het is so dat die Heere toch gehelp het, en hy verwees dan ook op die wonderlijke maniere, waarop die Heere vir Israan gehelp het. Hy herinner ook God eerbiedig daaraan dat hy in die verlede altyd getrouw was, aan sy verbond met Israan. In hulle nood was hy altyd daar, om hulle in die diepste krisisse by te staan, en die probleme vir hulle op te los. Daarom het Israel om ook geloof en gedank. En op grond van hierdie hulp van die Heere aan Israel, verwacht David dat die Heere ook vir hom sal bystaan. Maar dan die derde waarheid. Maar, het dit alles mooi vertel, vir homself ook, en dan sê die ont, ontnuchterde David, maar, arme David sit in sak en as as hy nou weer aan homself in sy huidige situasie dink. Dit gaan nie altyd net goed met hom nie. Hy vertel weer van die slechte dinge wat omtref en het ruk hom terug na die vrede werkelijkheid van die lewe. En hy sê hy word steeds uit twee oorde bedreig. Die eerste oorde waar hy te bedreig word is van mense wat om verkeerde dinge aandoen. En die tweede die Heere self. Mense tref vreed teenderom op. En hy beskryf dit in beeldreike taal van vers 7. Sê hy daar, Ek is soos een virum, nie een mens nie. Ek word bespot en veracht. En die ander mense, hulle steek hulle tong uit vir my. Hulle het geen respect vir my, met ander woorde nie. En dan verse 13 tot 19, Mense tref wreed aardig teenoor my op, sê hy daar. Vers 14, soos verskeerende, brillende leeuws storm hulle met oop bekke op my af. Kan een mens jou dit voorstel, dat, dat hy dit so versien, hoe die mense sy gesintheid teenderom is. Per 17, soos honden omsing hulle my, die bende misdadiger sak op my toe. Hulle bind my hande en voete vast. En vers 19, hulle verdeel my kleren onder mykaar en trek looikies oor my mantel. En as ons bekiek dink aan Davidse geschiedenis, dan besef ons dat uh, toe hy gesalf is als koning, was Saul nog koning. En toe Saul dit hoor, het hy vir David achtervolg met sy leermachte om om dood te maak, want David was vir hom een bedreiging. En David moes aller eil in allerrichtings vlug om vir Saul te kon ontkomt en later aan dan ook toe David koning was, toe gebeur ook een ander ding, en dit is dat sy sien Absalom, het toe ook stilweg mense gekry, om vir hom dan ook as koning aan te kondig, terwyl sy pa nog die koning is. En dit het gemaakt dat David toe uiteindelik ook, die stad waar die troon is, ontruim het en gevlug het, voor sy eie sien. So hy was nie, daar was nie, Hy praat die onwaarhede as hy sê dat hy ook zwaartuie en krisisse beleef het nie. En dan nou ook is mense wat om hierdie dinge aandoen. Maar dan die Heere het volgens David ook toegelaat dat ellende getref het. Hy het gevoel uh, dat die Heere nie altyd tot sy redding gekom het nie. Spottend sê sy vijande in vers 9, Laat die Heere om red as hy dan so baie van David hou. So sê hy, so sê hy hoe die, die, die vijanden spottend selfs teen oor die Heere uh, uitsprake maak. David sê dit voel asof die Heere self vijandig teen oor om is. Daar in vers 16 sê David, die Heere laat om in sy ellendige toestand leie asof ek dood is. So voel hy. Herken ons tye in ons lewe, waar ons ook so ontredderd was dat het vir ons gevoel het dat God en mens ons in die steek gelaat het. Met respect, het voel soms vir ons asof die Heere ellende oor ons laat toesak. En dan die vierde waarheid wat het hierdie besalm na vore kom, dan kom David, hy redeneer nou met homself, hy praat en dan kom hy toe David weer tot een geloofsverankering. Hy pleit roerend by die Heere om hulp. Hy erken in verse 10 en 11 dat hy Godse sorg al sy hele leven lang ervaar het. Vers 11 sê Van my geboorte af, sê David, is ek onder die sorg, Heere, van my geboorte af. Is het nog altijd so. En van die begin van my leven af, is u my God. David herhinder die Heere eerbiedig daaraan dat hy nog altyd vir hom vastgehou het en voorsien het, van sy geboorte af. David herken ook die Heere sy zorg en liefde in al sy besalms, as ons dit nagaan. In vers 12, smeek David die Heere, moet toch nie ver van my afweg blij nie. Is dit nie aangrypend nie. Hy herhaal hierdie pleit ook in vers 20. En hy sê daar ook, praat hy met die Heere, en hy sê, bron van my kracht, help my toch gauw. En in vers 21 en 22 smeek hy in beeldreike taal om redding van die zwaard, die honde, die bek van die leeuw, en die hoorings van die willebeeste. Prachtig hoe hy dit beskryf, maar is angstwekkend. Ons as gelovig is, mag ook gelovig eerbiedig met die Heere voorstel, as daar dinge is wat vir ons moeilik verklaarbaar is, en as het met ons zwaar gaan. Ook Mooses kry ons, het ook met die Heere in die geloof geworstel. Ons kan daarvan getuig dat die Heere ook dikwils wonderbaarlik vir ons voorsien en verzorg. Hy sien kaas om ons in enige gevaar buitenstaan, hy is die almachtige God en die hemelse Vader. En sulke ervarings versterk ook vir ons en ons geloof. Ook dit moet dien tot ons geestelike groei. Het ons die vrijmoedigheid om ons hart so vir die Heere oop te maak. En dan in 1 Petrus 5 vers 7 staan daar, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle, word sterktaal, werp jy bekommeris op die Heere, hy zorg. En in Romeine 8 vers 28 praat Paulus, en dan sê, God laat alles ten goede meewerk vir die, wat vir God lief het. En ook in 1, 2 Korintiërs 12 vers 7 en 8 sê Paulus, hy het die Heere driemaal gevra om die doering uit sy vlees te verweider, hy sê nie wat die dooring was nie, maar dit is iets wat hom baie geplaat. Driemaal sê hy, het hy die Heere gevra om hierdie dooring te verweider, en sy antwoord was, sê hy daar, die Heere is antwoord, my genade is vir jou genoeg. Anderwoorde, hy sal my ontlewe met hierdie dooring, die Heere sal vir hom dra, die Heere sal vir hom zorg, en daarom sê hy verder, daarom sê hy, is hy blij oor swakhede, oor beledigings wat hy ervaar, oor ontberings wat ooromkom, oor vervolging en moeilikhede, wat as ek aan te kom ter wille van Christus. En dan sluit hy daar die gedeelte af door te sê, as ek zwak is, is ek sterk. Dan gee die Heere van my juist die kracht om daar door te kom. En dan die vijfde gedachte, David het nou de alle kante toe, nou die, die slechte en die goeie, en nou kom hy, en hy sê in vers 22b, jubel David, Jere, u het my gebed verhoor. Die Jere hoor ook ons, hulpgeroep. Hy help op die rechte tyd, net soos wat hy goed denk, en soms antwoord en sorg die Jere ook, nes ons vrou, maar soms reageer hy ook anders, as het ons begeer, maar dat hy by ons is, en ons vasthoud, dit bly waar. In sy wijze raad, weet die Heere, hoe om elke situasie in ons leven, te hanteer, tot ons beste voordeel, en in sy koninkrijkse beste belang. En dan, seste punt, David, sy positieve reaksie dan ook weer hierop. In vers 23, getuig David openlik, dat die Heere, vir hom gezorg het. Hy sê daar, ek sal tot eer van u naam getuig in die gemeente, u in die volle vergadering prijs. In verse 22 tot 32, borrel dit uit Davidse gemoed in een stortvloed, hoe dat hy die Heere prijs en dank, vir dit wat die Heere vir hom doen. Hy eer en prijs die Heere openlik, lees dit asjeblief self, as jy by die huis kom, daar die laatste aantal verse. Die vraag is, leef ons ook altyd ons dankbaarheid in oor die Heere spontaan en konsekwent uit? Is ons konsekwent bezig om ook die Heere te dank? Selfs ook vir beproevings, want het maak ons ook sterker. Die vraag nou ten, ten einde is, wat gebeur nou in hierdie besalding? Door die psalm spring daar wat gedagtes, heen en weer, soos ons gesien het, tussen die negatieve en die positieve. Erkennie u self daaran? Dit gebeur ons maar so met ons, as gelovig is. Ons bevind ons soms in donker dieptes van wanhoop, en dan is daar weer tyde van vertrouwe, vrede en vreugde. Ons leef mos in een gebroken werkelijkheid, en ons moet verwacht, dat daar ook tegenspoed sal kom maar laat ons vasthou aan die Heerense beloftes van nabijheid en zorg en bijstand. Dit help ons om die krisisse as het kom te verwerk. En dan krij ons ten slotte in die Nieuwe Testament die vaste versekering van Jezus' meeleving by ons. Hy ken ons by die naam en sy meeleving is bewys ook volgens dit waarvan ons lees in die Nieuwe Testament die volle diep betekenis van die riepe salom, kom uit by Christus sy kruis dood. Jezus aan die kruis herhaal David sy noodroep, wat David gesê het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Jezus het die ervaring gehad, toe hy aan die kruis gehang het. Jezus het in ons plek echter die straf vir ons zondes gedra, so ons volkome verlos kan word. En die tweede wat gebeur is, net soos met David gebeur het in vers 19, wat hy daarvan vertel, is ook looikies getrek oor Jezus' kleren, so sê Matthäus 27. Met ander woorde, te midden van krisisse en ellende van hierdie lewe, kan ons vrede en vreugde ervaar in die wete dat Jezus die eeuwigheid vir ons een werkelijkheid gemaakt het. Ek sluit. Ons sien hier in hierdie psalm David ervaar zwaar leiding by tye. En ons sien ook dat die Heere verlos hom en draag vir hom en voorsien vir hom en geef vir hom ook die blije boodskap blije wete dat die Heere vir ons zorg. En derdens, David is dankbaar vir die redding in ons aardse omstandighede en in die eeuwigheid. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons om morgen so kon stilstaan by hierdie psalm. Dankie dat ons ook in die psalmse inhoud ons ook kan sien. Ons weet, daar kom ook tyde wat zwaar is en wat ons met die worstel. Maar ons dankie ook vir die goeie tyde, wat so baie en so omvangrijk is, waarin die liefde en die zorg en die trouw aan ons bewys. En dat dit vir ons vrede in ons hart gee, selfs al gaan daar storms oor ons hoof. Dankie dat ons kan voorbidding doen ook vir die gemeente, elke gemeente lid wil jy vir elke keer ook onderneem en geestelike groeikracht verseker. Ons bid vir ons leraar en sy huis, wil jy vir hulle ook sien en wil jy ook die nodige lichaams en geesteskracht te gee vir die eise van elke dag. Ons bid vir ons kerk ook in die brere verband, ook waar daar later vir jaar sy nodige is, dat u ook al die wijsheid daar sal gee, die leiding daar sal gee. Ons bid ook vir die woordverkondiging oor die hele wereld, al die kerke, waar die woord verkondig word, dat het indruk sal maak, dat het mense lewe sal verander, en dat het vir hulle sal toer is ook, vir die eise en die zwaarde wat daar mag wees. Ons bid ook vir ons land, waar daar nog so baie dele is, wat bitter droog is, wil ons bid en vraag dat u ook op een besondere weise uitkom sal gee dat daar die soort zwaar krijt dat dit ook verby sal gaan en dat daar uitkom sal kom milde reens waar en soveel is wat het nodig is ook hier by ons Vra ons dit u en uw weisheid en landmoedigheid en liefde ons bid ook vir ons land en sy mense Hulle wat in die, in die regering is, gee aan hulle ook die weisheid om die beginsels in die woord te laat weerklank vind in wetgeving en ook in hulle eiwe levens. Om Christus wil. Amen. Die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u, Amen